Hi havia una vegada un poble petit, bonic i amurallat on dones i homes, nens i nenes, eren simpàtics i vivien feliços. Al poble també hi havia una princesa panxeta i pell-roja, d'aquí tothom deia que era divertida, amable, atrevida i valenta. Tenia molts amics i sempre que podia anava a veure en drac. Un bon animal de jarga cua, de molts colors, que era vegetarià i li agradaven les galetes i les pastanagues. Un dia la princesa, i el drac estaven xerrant i llegint contes a la biblioteca de la Torre del Castell. Tot d'una van sentir que algú trucava a la porta. Van baixar a obrir i es van trobar amb un cavaller molt elegant. Bon dia, va dir la princesa. Que necessites alguna cosa? Tu ets la princesa d'aquest poble? Què fas aquí a el drac? Ah, sí, jo sóc la princesa i és... Ell és en Drac. Estem llegint contes i escoltant històries. I tu, qui ets? Vols venir amb nosaltres? Ens ho estem passant molt bé. Però què dius? Jo sóc Sant Jordi. Hola, Sant Jordi! Va saludar el Drac amablement i traien una mica de fum pels narius. Vosaltres no podeu ser amics! exclama el cavaller. Sa suposa, princesa, que jo venia a salvar-te del drac que se't volia menjar. Què dius ara va respondre en drac? Jo, menjar-me la princesa? Si a mi el que més m'agrada són les pastanagues i les galetes. Això no pot ser, va dir Sant Jordi, una mica enfadat. La història que jo conec no va així. Andrà drac és dolent i es vol crospir la princesa i jo sóc el cavaller valent que ho arregla tot. Això és un desastre! Aleshores, sense esperar resposta, el cavaller senyor de Iracua, molt morrut, va buixar el cavall, va agafar la llança i l'escut i se'n va anar tot ofès camient ja. Al cap d'una estona de cavalcar, quan ja era al mig del bosc, es va aturar. Que hi faig aquí tot sol i enfadat? Ells estan junts, són amics, i feien cara de passar los molt bé. Mira que en soc d'orgullós i tossut, i si tornés, potser em tornarien a convidar. Així, el cavaller Sant Jordi decideix anar a demanar disculpes pel seu mal geni. Abans d'arribar, el castell s'atura collint dues roses vermelles i torna a trucar a la porta de la torre. La princesa i el drac l'obren encantats i el conviden a passar la tarda amb ells. Emocionats per la rosa que li havia regalat, aquella tarda tots tres decideixen organitzar una festa per tots els habitants del poble. La festa va ser tot un èxit. Tothom s'ho va passar tant i tant bé que des d'aleshores de cada 23 d'abril tornen a celebrar la festa de Sant Jordi, la princesa i el drac. I dels llibres i les roses, també per descomptat. Però sabeu què diu la llegenda que és el més important? Doncs que en aquesta festa mai no hi faltin galetes i pastanagues pel drac.